Я мовчки вдавив коня, гнав до вогнів за горбану, влетів у сільську вуличку, далі до середини села, до майдану, де полахкотіли дві смоляні бочки. Юрнився люд, гукали, кипіли, клокотіли. Я зіскочив з коня, тримаючи його заповіддя, став слухав. Люди, люденки, як же тепер. Ось, братте, товариство, немає вже з нами нашого батька хмале і не буде. А що козаки без гетьмана? Діти без батька, бджову без матки. Без гетьмана тепер носила. Треба нового. Хто ж його бере? Та ми оберемо. Перші признали, то перший оберемо. А кого? Кого, кого? Хіба мало в нас добрих козаків? І Слишенка можна б. І Василя руки А той Гриця без книжкого. Я не стерпів. Ступив у світляне коло, прокашлявся, гукнув різко. Що ж се ви тут гетьмана обираєте при гетьманові живому? Я гетьман. Ти? То хто ти такий? Звідки тут у нас? Я гетьман Богдан Хмельницький. Гетьман, та ще Хмельницький. Чому на тебе? Укоширі весь, як водяник. Почув та прибіг. Не було тут суперників, бо добрі не знають заздріщів. Однак і спокуси силою та славою теж не було тут. Панувала вічна байдужість, або й зневага до сих двох спокус, що стоять між істиною і душею людською. «Гетьман, кажеш? Та тобі ж до Гетьмана, як до Бога!» «Чи хоч знаєш, що то Гетьман?» «Не мініш, що! Може, кажеш людям?» Я задумався, справді, що ж умію? Шаблею, рубаюся вельми, сказав їм. Шаблею? Та в нас він Елє Слишенкову лову голову відрубила за одним замахом. Ти б зміг?» «Не знаю». «Чо ж тоді пхаєшся на своє діло? Ще щось умієш?» «Грамоти навчений. На грамоті пана Теціна знається». І всіх сиріт уже навчив, а ти навчив хоч когось. Я мовчав. Кого навчив? Народивесь. Та кому про це скажеш? І як? Поставив, хіба не вийшов у гетьмане, розправляючи плечі, спитав її гордо. Поставив, тілу на тебе, сториє горбатий, як віл у ярмі. «У нас он Василь вукиє, ну то подстава, хоч і в королі!» «Василю, ну, щоб покажися цьому приблуді!» «Був я справедливий до всіх, не хотів відступати я». «Справедливий? А що ти таке?» «Це коли самоїстя другому не дає!» «Або ж як його хата горить, так коли твою підпалить, го. «А ще Бога молить, дай Богу, щоб і мого сусіда корова здохла!» Отож ж смішний чоловік справдливий каже. ох хо, хо Я перечекав сміхи і глузи. Знову мовив їм. Милосердним теж був у всьому. Не туди цілий чоловіче, ох, не туди. Милосерднє вмерла в нашій землі, ще не народившись. Де вже його шукати. І не туди, старому та зужитому. Глянь на себе, тречисниці до віку. Я дав волю народові. Хіба ціло не досить, гукнув я, втрачаючи терпець. Волю? Перехрестись, чоловічі! Сам Бог святий не може дати, а ти замахуєшся. Та нашим людям та воля. Їм аби їсти топити, пити та хороше походити. Голодному ж воля однакова, що собаці бездомному. Біжуть від відзавочі, а повсюди гаплик. Я підняв на свічі. І ми змогли те, чого не сам Господь Бог, знову гукнув я. — На Січі? Де дід басічник Арсентій? — Покройте діда Арсентія. — Діду, бачилися чоловіка на Січі. — Та може бачив, а може і ні. Хіба тепер згадаєш. Багато там людей було, пробуло і перебуло. ще мать перебуде. Я відступив в поконаний дід. «Чим перевершиш цих людей? Ні розумом, ні силою, ні красою чоловічою, ні гідностями високими не зможеш, бо мають усього з достатком. Вони вже забули про мене, знайозились за своє, думали, гадали, кого б то висунути споміж себе на гетьмана. Боже, шана неабияка для них і слава, то й прибуток сякий такий». І тут уже з другого боку підлетіли до майдану темні вершники, зіскакували з коней, дзвоніла збруя і зброя, залунали голоси стривожені, і серед них голос Демка мого. Я знову ступив у коло освітлене, і, хоч не схожий був на самого себе, Демко в миті пізнав мене, зворцнув руками, розштовхав людей, упав на коліна переді мною. Геть мене, батьку. Темні крикуни які щомитто не здіймали мене на глузи, дивились мовчки, мов їм позаціплювала. Тоді усіх зняла полудозачей, потопилися один поперед одного, лукаво уклонялися, ще лукавіше лукави. Сам гетьман великий, хой лишечко, та як же це? Батько, чому ж не сказав? Тому ж бачили, ніби чоловік якийсь не такий. Хіба ж я не примітив? То я примітив, ніж бо я. А я й казав, та то я казав. Он мій лукавий народе. Я прискочив з козаками димковими на пасіку Грицька Великого, страхаючи самої думки про покинуту там Мотронку. Несамовитий від страшних здогадів, лихий на себе за необачність і дурну свою байдужість. Мотронка була ціла. Боліла в неї голова ще й досі, але ніхто не потривожив спокою пасіки. Бджоли гуділи заспокійливо, коні паслися, похрумуючи травою, козаки грілись на сонечко. Житсько виставляє знайдені.